Hej och välkomna till en podcast inom situationstecken Välkomna för fan Hej Vi har en gäst med oss idag och han heter Ja det är jag, det är Lil Bastard Ja Lillen helt enkelt kan vi ja, li ja Lillen, Lillen. Ja, det blir lättare ja. för alla det. Så jävla långt namn, jävla Nej, uh, det... ja. så jävla <laughs> skitstund uh, Nej men, Lill Anders <laughs> Idag ska vi prata om Nintendo 64 den lilla konsolen med styrspak som gick sönder efter en kvart Precis Hög kvalitet med skiten Det Nintendos första 3D-konsol Oh, det 3D var det ja Som hade bra 3D, 3D. Som inte var för jävligt polygongrafik ju för att <laughs> att Det fanns alltså, ju fann 3D, 3D på. På. Det var ju ja. 3D-konsol Nej, det fanns Super ju 3D på den Super-Nintendo bara, oh vi sätter lite chip i spelen Så ja. det har blivit tråbigt men, men nu kör vi på 64 här ja, fan. Eftersom jag inte är en så här, Vad ska man säga, riktig 64-veteran, jag har bara så här, spelat lite Och kompisar och köpte 64 på senare år Så får väl helt, helt enkelt Kekke kan vi kanske börja <laughs> Ja Ska jag prata personligt eller objektivt? Vi kan börja med lite personligt Ja eh, jag Jag fick 64 julklapp Julen 98 Då var jag glad Och eh, jag har fortfarande kvar samma Så den står Briv tvn Än idag Åh, musik ja. Ja. Fick något spel med den där, eller var Ja, ja. Och Mario 64 Oh Sen blev det många mer spel i samlingen ja, Faktiskt inte, jag bara tio stycken Ja fast det var, <skratt> jag, det var Bara tio stycken Gun. Det är ingenting um. Jag tycker inte det Det tycker inte jag heller så mycket um. Nej, klart Jag är nog 20 till Gamecube mm. Jag är 6 till Gamecube Jag är 16 Hur känns det? Vi pratar inte om Gamecube, vi kan prata om Nintendo 64 jag kan Vi kan köra lite personligt Från Anders kanske Eller Lillan helt enkelt uh. Ja, jag kommer ju aldrig ihåg vilket år det var jag fick 64, eller jag fick det inte, jag köpte det faktiskt Men det var, det var en bra bit efter, efter release och, Men jag åkte till en affär och sa det till farsan att vi tycker vi åker upp och köper det Jag köpte för övrigt, det fanns någon Pokémon Edition med något fullt utseende Den ja. blå 64 med en ja. stor fet Pikachu ovanpå ja. Den var billigare, det var därför Den, var, den kostade 300 kronor mindre inte konstigt <laughs> så det är ju askult. Ja, typ ja, power power lamparna i kinderna. Ja men <laughs> jag, <Yes. laughs> jag köpte väl jag tror du köpte Ocarina of time och Mario Kart till det direkt så det är liksom hur jag började. Jag började för typ två år sedan typ ett år sedan typ <laughs> du, då med digitalan med med och köpa typ en med med en sönderlig resetknapp för 300 spänn de var alltid trasiga på enstaka den är fast verkligen. Den sitter ja, min med. Min är ja. helt som jag använder den aldrig så. Sen um, fast med jäderit fresh kontroll. Styrspaken känns helt ny ungefär. Ja, äh, jag... är kvart, ja, så köpte jag Star Wars i squaden. Köpte jag med, med kartong med instruktionsbok. <laughs> ja, jag fick mitt 64 i julklapp år 97 tror jag det var. I en 97 var det tror jag Med en uh, Mario Kart uh, 64 bandel uh, Och samt ett uh, Zelda Och Ring of Time. Då hade man en del att spela Så, så började jag Och så sen för typ ett år sedan Köpte jag även en ny uh, Joystick eller själva spaken till Kontrollen också Eftersom de förra var helt jävla söndriga Men de kostade inte så mycket va? Typ hundra spänn en ny spak ungefär det är nice. ju ja. um, najs Det är helt precis. bärt det Vi pratar om konstiga Eller konstiga konstiga men tillbehör Och så vidare <gör> som dök upp under ja. Ja. 64 ans ja. tid Kan vi göra 64 DD Något som egentligen är okänt för oss alla men ändå känt Precis ja. För det som inte vet Ni kan väl googla på det helt enkelt Det är bara 64 DD Men jag kan väl förklara lite också ni som har 64 har säkert vänt på det någon gång och sett en liten lucka under. Den luckan är för att kunna senare då kom det i Japan för att koppla på en stor enhet under. Den här enheten kunde man koppla upp mot internet. Mot internet, ja Det, det låter intressant men man kunde verkligen det. På sen så, tiden. Ja, precis. Sen jag gällande att fastna på det här igår. När ja, han, ja, det är helt hela skitkonstigt tyckte jag. Och genom, det, genom internet då så kan man alltså ladda ner spel till en Oversized uh, Diskett ungefär uh, Ett stort flashminne antagligen Och så, ja. så spelar han spel igenom På det sättet då uh, Det kom uh, för er som har, uh, har Limited Edition Wind Waker Så finns det master, uh, Ocarina of Time Master Quest uh, Första gången det släpptes Så släppte det på 64DD uh, Det fanns en uppföljare Till uh, F-Zero Och ja. ja. Lite andra till Dos Giants och sen uh -huh. till Gamecube. och så vidare. Um. Det, det kommer inte så många spel tror jag. De, nej, jag tror de De hade det. De hade ju något kanal och så. De har det många planerade. Uh, fast uh, så sket de flesta sit bra. Eller släppte som vanliga spel. Ja. Uh -huh. Så det på Wikipedia i alla fall. Mm. Uh, det ja, uh, uh, det är väl. Det är väl den största flått. Det är väl det största floppen i äldre tillböret. Mm. Mm. Inom rank efteråt är väl nästan expansion pack tycker jag. På ett ja. sätt. Fast ändå inte. Nej, den är ju bara bra. Nej, men det är bra. Den är bra. dyr. Den kostar, var dyr. Det kostar några hundra lappar för att liksom få nåt grejer som man stoppar in i den. Eh, och... Så kunde man spela fem, fem spel typ. typ. Ja, men... spel var det egentligen som... Det var ju Donkey Kong 64, Perfect Dark, Majora's Mask typ. Ja. Och Star Wars Luxe ja. ja, men det krävde ju inte. Nej, precis. Man kunde ha det så ökar det upp till 640 gånger 480 istället för 320xn. gånger typ. Precis. Ja. Mm. Äh... Det sved är ganska förbannat. Jag tror det var när jag köpte Majora's Mask. Då... Ja, det var mer än vad man trodde i utgifter. Då. Det kunde på typ 1000 spänn. <hör> ja, det var väl det. Det var, det var väl nypris, jag inte förvåna mig. Och ja. de där jävla spelen kostar ju inte lite heller. Så... Nej. Jag fick Majora's Mask på typ releasen tror jag Eller något sånt Så fick jag Nej jag fick inte det, alltså vara var till Donkey Kong så också fick jag ganska tidigt Som vandlad Så jag vet inte riktigt vad det var Kofta som jag inte köpte den själv Men det eh. är, Så det är ju Och så vissa spel äh, Dampade Om man hade i Espancy Packet Så då man tvungen Att de flytta över Igen Det jag inte har inte jag märkt Inte något sådant mina spel I alla fall Samtidigt sådant av spel säga, Shadow of the Empire Typ något sådant där Ett Star Wars spel Vet inte ja. hur de är med det i och så var det något annat spel också. En kompis som har Och då var man tvungen att flytta över. det typ dampare och flimrar typ. Och så satte man i originalgrejen då. då funkar det. Ja, det ska för det är, är tagit där att man fick med någon så här konstig plastsak. Som man enkelt kunde ta ur och byta. <skratt> Kallade de inte det för Jump Pack? Eller var det bara jag som fick för mig det? Jumper Pack var originalpacket. Som var innan expansionpacken Packen då. Den ja. satt i från början. Var det du den mera ja. linjen eller? Ja, då hade, ja. Jag inte helt, då hade jag inte helt fel ändå då. Nej det var ju <skratt> Fan vad fult. Det är det som mycket kul när de När de lägger ut sånt på blocket Och sånt att de sätter upp som att de har det Men det är ju standard Så jag förstår inte riktigt. Mm. det är riktigt. Då kan man lika gärna skriva Har inte, inte expansion Ja, precis. Men i alla fall Vad finns det för Den, såklart, den, den gav ju ganska mycket På ett sätt För många, fler, ett antal spel blev ju snyggare mm. ja, ja. men Jag tycker att priset okay. är lite högt För typ fyra spel det var typiskt nintendo Nej, det, det är flera ja. fyra spel, verkar det som. Fem. Uh, det, det är fyra som kräver att man måste ha, måste ha den. Sen är det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva spel som blir snyggare. Ja, elva spelar fortfarande för lite. Eller fyra. Och, Och det, är, det är inte många som är så här: wow, spel ni såhär på. Nej, nej. precis. Nej, precis. Men så fast det fast ju RumblePack. Ja, precis. RumblePack, var lite obalanserad och tung däremot. Men det var helt. Det fanns ju aldrig någon innan till 64. Det var det första som fick Rumble. Jo. Så det blir helt nytt att man kunde känna spelet så Ja. Det ska vara all school danskappisen. Det före mig Lilite Wars var typ. Ja. Ja, man kunde köpa det separat också. Det så här as cool grej När man tänker på att Innan så var det tv-spel då att man med en kontroll i handen Så, så var det någon jävel som kom på Att man skulle sitta och skaka Och nu är det liksom så att Det finns ju alla handkontroller Man tänker inte ens på det längre Nej det är PS3s originalkontroll Det är, PS3, original det, Nej, precis. Den är fanns Nej. Det hade synaxis istället Ja. ja. Men, men har, man, har, har när, den... när Rumble försvinner så, då, då känner man sig liksom helt alla Som förlamad <laughs> det det Ja som... men Nej, jag spelar fortfarande gamla spel och känns fortfarande. Jo, jag vet, bra. men om man spelar spel som ska Vad är gjorda för Rumble? Jo, precis. jo om man typ använder Wavebird menar du typ Så skillnaden ja, från vanliga rätt. kontroller. Fast, fast vissa personer um, Föredrar utan skaket De tycker ja. det är jobbigt Det är ja. inte jag i alla fall Jag tycker det är gött känns som att Jag tycker man är också att det är spelet. ganska skönt att Rumble packen För för det ger lite så extra vikt Vi kan köra och prata om uh... Transferpack Ja varför spel... Var det något mer pokémon spelen som den... Uh... Det funkar med Perfect Dark. Ja, just det. Man kunde... Va vad kunde man göra där? Pokémon, uh, den här det... bildkameran. Nej. Jag sa med att de, till Perfect Dark så skulle den göra så att man kunde använda Game Boy Camera. Fast det KOML så... aldrig. Nej, det, det var jävligt synd. Så man, man kunde liksom ha en sån här fotografi som ansikte på sin gubbe på sig själv. Då hade man ju kunnat uh... ta sig typ Adolf Hitler och skit, det hade varit jävligt mm. coolt. <laughs> ja, äh, man kan äh, Mario Golf och Mario Tennis funkar också tydligen Ja just det Man kan uh, få uh, låta upp gubbar ja. Ja. Och Perfect Dark Svinket känner till Ja mm. oh, just det per Rare's Perfect Dark were, were, Was initially going to be Compatible with The transfer pack in order to use A picture taken with a Game Boy camera In the game But the function was scrapped and the transfer, transfer pack was only usable in combination with Game Boy Color version of Perfect Dark for unlocking bonuses. Yeah. Mm. Oh, ja. Det är ju en till sån här lite onödig grej. Kostade en, uh, en del och då var krävdes ju att man skulle ha en massa spel också till liksom. Oj, det här v har inte jag sett förut. Vadå? VRU. Voice recognition unit. Ja ah, just det den, ja, en den mikrofon Det kan... kom den till det, det var det typ att ett spel säger hej jag, ja. jag kom inte jag kommer ihåg att det skulle komma eh, och jag förstod inte riktigt hur den skulle funka då liksom att, jag tyckte inte att det låg i tiden på den tiden och det <laughs> Ja hej alltså Pikachu. Att, jag, jag vet inte riktigt vad spelet handlar om än att man har en mikrofon och pratar med en ladd Pikachu. <laughs> Beordrar honom, honom att göra saker? förstår inte riktigt mening i spelet. Det känns lite som, vad heter det? Det kom aldrig till Europa men jag får möta att det kom till USA. Uh, ja, USA. I 2000 kom det till USA. Och Anledningen Europa, till att den inte kom till Europa är väl att den var tvungen att översätta till tyska och sånt också. Att de ja, har... precis, det, funkar, det funkar ju liksom inte riktigt. Nej. Uh, uh, om, man, om man säger vad ska man säga um, Nintendo. Ja, vi hoppar lite off-topic där då. Uh, där gör också det här voice recognition, men där kan man ju säga vad som helst. Ja, och skillnaden är också att det där är liksom mycket inbyggt också i det sätt som man slipper få med en stor jävla, <laughs> jävla dosa. Mm. Memory pack var ju jävligt värdelöst tycker jag också. Ja, det var både bra och dåligt egentligen. Vissa spel krävde ju det. Ja, men nu är ofta så att. ja det är till och sådana här som inte används sig mycket. Och ibland så känns den bara puckad. Som i Bob man 64. Då, då är det så att man kunde hitta som uppblåsbara och man kunde liksom hitta eh, klädesplagg till sin Bomberman så man liksom kunde kluta honom. Klupp, liksom. Eh, och sen om man ville spela som den då var man tvungen att ha ett memorypack av någon anledning. Eh, ja, och det, hade, det har inte jag. så Jag har aldrig kunnat alltså få spela med min Fina lilla bombamän. Med klänning. Ja, alltså... <laughs> ja, det jobbigaste... Eller ja, det var att vissa spel hade ju krävde ju det memorypacket. Och det satt vi i kontrollen istället för konsolen. Så man bytte kontroller typ lite då. då. För att eh, eftersom kontrollerna de var så dåliga så bytte man ganska ofta, i alla fall jag. Eh, så vi man byta den och den glömde också, jag också gjort upp hela tiden. Eh, så vad fan i saveet bort och sånt och. Shit. Jag har inget att tillägga med med, med min packet. om handkontroll. Varför i helvete eh, har en tre handtag? Ja, det undrar jag också. Spelar dum designer egentligen. I, var... i instruktionsböckerna så är det en bild på att eh, man typ skulle kunna hålla den i olika positioner. Det var ju mer antagligen början för att man skulle kunna hålla den på olika sätt, men det var några det, det var alla spelades på samma. Jag för mig att Kirby Hölls på Med traditionella sättet Och, och, och Pokémon Stadium Använde faktiskt den tredje Då använde man styrkorset i alla menyer Istället för spaken av någon anledning <laughs> Det gick att använda Och i alla minispelen var det nästan enklare att använda den som att det var mer exakt Men det var ett av väldigt få spel som jag märkte att det fungerade till Ja, men handkontrollen är ju sällan förvirrande för när jag när jag spelade första gången, då tror jag att jag ju handkontrollen som man ska då. Jag tror jag inte tag i mitt hand, eh, handtaget. Och eh, då var det ju helt enkelt så att. Eh, jag försökte styra Mario med eh, styrkorset Det gick inte. Så så, så att det var en liten spak det test och styra med det Det gick det ju. så, så, det så att. Eh, det är inte, jag har inte endast gjort det, jag har sett massa se som spelade Nintendo för första gången och höll, höll handkontrollen fel. Så det, jo men ja. det ser ut och eftersom eh, rent symmetriskt sett så är det ju den som det ser ut att man ska hålla i. Ja. Men egentligen så är det ju typ helt psykosertellt över, det är nästan inget spel som man behöver det till egentligen. Nej. Så vet jag vet jag i alla fall, helt onödigt. Ja. Mm. Men eh, vi tar en liten musikpaus med ja. nytt för program. Och sen så pratar vi lite till. Sen avslutar vi. Så nu kommer musik. Och där var musiken slut Och vi är tillbaka Vi har pratat om Diverse tillbehör till 64 Så vi kanske ska gå in på spel nu Precis ja, det, det låter bra Vi har. Vi kan börja med det stora spelet som var I början där ja, 64. 64. Ja, det var ju liksom Det första 3D-spelet som Verkligen lyckades på en plattforms, ja. Ett plattformsspel som lyckades Med 3D helt enkelt det var så jävla coolt när jag kom ut, minns jag. Jag satt liksom... Ja. Jag var så fascinerad det spelet. Så jag, minns, ja, jag minns att jag spelade Jag spelade bilder och, och, och sånt. i Tidningar och så så, så jag, vet ja. det. Jag, jag minns att eh, när, när man kunde sedan börja spela i butikerna, då var det så här ja. helt... Det var alltid såhär, jättemånga unga som stod och spelade i spelet. Så man fick aldrig chans det. Så en dag så gick jag till leksaksaffären då och då, då var det liksom ingen där. Så det var helt så wow jag får spela Super Mario. Jo men här fick jag spela uh... då. och det var då jag höll handkontrollen fel. Aha. <laughs> <laughs> men, men jag var mindre då så uh, gick, jag gick jag li, lite typ lite en mindre spel äh, leka, och uh, där så jag typ alltid typ av två-tre persikön. Det var gick till och med kö för uh, Och att bara liksom få röra sig på det var helt jävla coolt och uh, jag, jag var inte sin i slottet. Jag var utanför på det jävla Ut, jag kom inte sin i slottet. In i en bana eller någonting. Varsprågan kring ute i trägårdar typ. Castlejörden. Och det var riktigt grymt. Ja. Sen fanns det ju Mario Kart 64 var ju jävla kul. Ja, faktiskt. Verkligen liksom party-spelet och party-spelet på ett sätt. Det det bästa Mario Kart-spelet i alla fall. Det är ganska fascinerande för mina föräldrar kan spela det. Egentligen är kontrollen så jävla uppfuckad. Det är så dålig styrning. och Det är så dåligt nej, egentligen. Jo. Nej, är helt nej, det är dåligt. Det är försening i kontrollen och allt möjligt. Jag har ju spelat den på typ två år. Eller, men... Det är en liten delay typ när man trycker på att svänga. På typ ett par mikrosekunder. Så man måste bli vanlig innan man kan fatta hur man svänger. Mm. Ja. Men, ja, det Men det är så vanligt. Det var så bra då. Det är fortfarande bra på det sättet. Balanseringen med ja. bilarna eh, ja. och vapnen och så vidare. Var bättre då. Och så banorna var väldigt, väldigt liksom rätt. Banorna var mycket bättre då. Ja. Det är ju liksom som Super Mario Kart det det i liksom 3D. Innan man var tvungen att typ välja mellan 86 stycken gubbar och 365 bilar. Då <laughs> får man spela en ja. tråkig bana som är liksom inte är rolig. Sån är nu. Jo, där så var det. Mario Kart D spelade ganska kul. Eftersom... Mario Kart D som inte det spelet. Det hade de bästa banorna från de bästa. Liksom... Eller, liksom... Mario Kart och Wii är det sämsta i serien i alla fall. Utan tvekan. Det är ingen balans. De, de, de har ju fuckat upp multiplayer. I... Ja, det är alltid det sämsta som vinner ut typ, på online. Det som ligger sist på alltid i jävla bastuka bil och bara flyga. De, de, alltså. de har gjort de balloonfight. inte mm. på samma sätt längre. Nej, Nej det är ganska roligt. Men alltså i racet är det ju alltid den sämsta som vinner. Eftersom sista, sista, sista varmt ligger sist. Så får han bara blåa skal hela tiden. Och en sån och bara Bill. Men på det sättet så får ju alltid någon blåa skal egentligen. Ja, men nja. Det är ju värre på ja Jag vet. De har ökat där. Men det är, det är inte så att det sämsta hela tiden. Det är alltid någon som ligger sist. Ja. Men jag, jag tycker att de, de, de tog bort snakingen och i uh, wheat Ja, det orkar du aldrig lär mig så. Nej, men grejen är liksom, folk säger att det är fuska, snäcka, men egentligen, det är bara en teknik för att vinna. Det är liksom alla, vad är, vad är det? det? Det är att du liksom där hela tiden, så du får det på hela tiden. Det är, så klart, det är så klart man gör det. Det, det, ja. det var man ju tvungen att lära sig på det sättet, det var till och med så här, ett ja. uppdrag som man var tvungen att göra så. Men grejen är att de tog bort det och folk ansåg att det var fusktupp. Men det är ju en spelet liksom det är en teknik som man ska lära det är, sig. Det är ju en avskriven teknik. Är man bra på det, då det är det då man blir bra. Ja, äh, vad ser du Anders? Äh, jag kan ingenting om... <laughs> Eller... Jag ska gå vidare för nu pratar vi inte om ni kan fyra längre Nej, äh, jag har ingen koll Jag har ju inget vi som sagt så jag, ja äh, nej men alltså, Jag menar alltså sladdgrejen ja, ja, men det, det har ju varit med det har varit med från början Ja, ja. precis Det är ju ingen fusk det är... Det är en... Nej, absolut inte När <laughs> man lär sig den tekniken Då är man ju kungen precis. Men äh, vi hoppar till ett annat spel då Ska vi köra ett mm. rare -spel, kanske? Rare, Rare, Rare skuldålder Nintendo 64 ja. Utan tvekan Rares bästa tid Dock är ju deras spel extremt lika På ett sätt Det, det, det, det, det blir liksom Rare strukt Eller Rare stilen Det är det att det är spel Man, man, man ser direkt om de har gjort ett spel Det är ju Conquer ja, man, Conquer Vanneka kan Vanneka Zowie så är dock, jävla grymt Det yeah. är ett av de bästa spelen på konsolen ja. mm. Jag ensam? är jag ensam om att tycka att 2a nästan var roligare. Ja, jag tycker att 1 är mycket bättre. 2a var den mm. 2 skit då. det tycker jag. jag tycker 2 de, de liksom i 2 tyckte jag de, liksom, ö, de var liksom de försökte uppdatera för mycket och det liksom förlorade hela grejen. Mm. Det, det det, det var däremot Det var multiplayer jävla rolig enligt mig. Ja, det var ganska kul. <laughs> Är Donkey Kong 64 också Och det var ju också ett så här väldigt bra spel Ja, det gillar jag också Det har jag aldrig spelat Jag har spelat det på emulator lite ja, GoldenEye gjorde dem också det, ja, det, det, det, det, det där var vi ju liksom The Legend Det är ju legender inom äh, alltså det, det, FPS-spel på konsol det, det, det, det är liksom det spel som sitter i min konsol Det roliga, <laughs> det roliga är att det var ju som Anders som spelade på min, min 64 sist Det var det, mm. det var när vi var hemma hos dig det var alltså slut att föra sommarlovet Mitt 64 har inte varit på så slut att föra Ja, Det är synd det, det, Alltså jag har syndat ja. Ja, du, du borde Nu är det bra att göra efter det. Det här, den här podcasten Ja Det är dags nu ja. Jag såg filmen Innan jag spelade Nej, jag, såg, jag spelade spelet innan jag såg filmen Så det Det var rätt bra gjort på sätt och vis Det kändes som att man visste vad som skulle hända i hela filmen <laughs> De spelade ju bättre än filmen Mer underhållande Ja, men eh, Det är ju ett av de enda spelarna Som faktiskt Blivit väldigt lyckat Som jag kommer på just nu Licens filmspel. Licensspel Om vi tar. Ja. det är mm. ja, Vi har väl Riddick då kanske Ja, ja. Sen är det ju Capcoms Disney-spel också Är det så bra Det var det tyst Jag gillar inte Disney-spelar så mycket Nej men De som Capcom gjorde De De, de, de gamla då ja. Typ DuckTales De var ju jävligt ja. Vi är tillbaka till 64 igen Ja Precis har vi för mer spelare så alltså sälla ja, spelare? Sälla Smash Green Bros. Time, uh -huh. bäst spelat för... först. Ja, sälla Kingdom of Time, bäst spelat nånsin. Du nu, se något annat det är förbannat. Vad? Tyst med det keke. Du har ingen talan nu för. Nej, du... precis. Du hatar sälla du kan bara gå och tala här över. Förlåt. Det alltså, är jag har ju spelat. Jag... Jag... När jag köpte Wind Waker äh, Limited oh. Edition, då började jag spela Kingdom of Time för jag började alltså spela uh, Wind Waker. Och jag varvade och i det här jag varvade Wind Waker. <laughs> Som sagt fick jag ju uh, Zelda och uh, sammans med min n 64 då. jag spelade det för jävla mycket. Uh, men grejen var att jag var så yeah. så För att man var lite liten man kunde inte engelska. Mm, det är ju nu, nu man sitter och njuter ibland och liksom börjar spela ja. liksom. Man kan ju inte följa storyn alls, för man bara, vad va? va? va fan står det? det är typ bara, ja, jag tryckte fanetiskt på knappen Jag hade en period när jag faktiskt lyckades skaffa en, en ordbok Och så satt och översatte en del av oss som stod för att jag ville hänga med bättre <laughs> nu sitter han och fattar allting precis. Som ja, ja men nu, nu förstår man det ju, så nu För som Det mesta är grundläggande engelska också, så det är inget svårt. Ja. Nej. Mm. Ja, det är underbart, liksom. In In In va inte var inte och det var inte så underbart. Men Man allt vart liksom, det är av spel. Ja, precis. Det är så på TP. Det, de är jävligt roliga, men de är svåra bara. Jag är väldigt glad att de gjorde det så pass tidigt I tidigt tempel i TP Så att de inte lyckades göra det lika svårt <laughs> Det var fan riktigt jobbigt i Fire Princess. Det var nästan jobbigt tycker jag Men nu hoppar vi till 64 Ja, det ja. ja precis uh, var har vi ju kärlekatt med Jonas Som kommer ja, stått ja. bättre där de, kunde, är där, de, där de enligt fakta Kunde experimentera mer Till det det blev Eftersom spelmotorn var redan färutvecklad Så de kunde bara liksom sitta och leka Ja, och det krävde ju expansion pack också så var... Det var, då, var vissa, var... Vissa, vissa bossar kunde vara större ja. Mera och så vidare Ja, fjärde bossen var det är ju något stor <snar> Giant Mask <snar> någon Ja, just det Jag har aldrig varvat i spelet Pinsam och... men... <skratt> alltså, komm... Du Vad ska jag ha försökt Jag har kommit långt i det Jag kom långt i det ett tag Och sen så, så rensar jag mitt minneskort Gencubet. Synd mm. det. Precis. Sen har, sen har, jag, sen har jag försökt många gånger att liksom börja spela. Och sen så har det liksom... Man liksom givit upp ungefär. Det är så jävla tråkigt att spela om början om och med en... Jo, ja, jag tycker att det så här... Det, det börjar så här när man är först Deku. Är tråkigt. Ja, precis. Första det. tempet liksom. Yeah. Och... Eh... Jag tycker det är för mycket. så Det är ju för mycket Majoras mask. Men jag tycker det är för lite liksom spel som Link. För det var ett sällan Jo, men det är ju det som är lite grej med det här med masken och så vidare. Ja. Och så, ja. ja, det är ju liksom det. Det är Majoras mask, det är ju det som är hela spelet egentligen. Men vilket är en kul grej. Men just när man är låst till att bara vara den här lilla skiten. Ja, är... vad man inte riktigt visste man skulle göra. Och... Känner man sig bara instängd och frustrerad. Precis. Det, det var ju också lite ja. omställning där då, att man inte kunde spara när man ville också. keke Inga valanger Sittar jag och saboterar här bara för att jag bara ja. <laughs> Jävla, jävla seganörd. Um, ja, där ska vi gå in på matrequest också, bara för jävla som keke no, Där har jag pinsamt nog aldrig kommit förbi um, eldtemplet när man är liten. <laughs> jag, jag jag kom till eltemplet när man är stor men inte längre. Jag, fa jag fastnade i jag har, alltså, det är inte det att det är något ställe som är svårt men jag hittar inte vart man ska. Liksom, det, det är så pinsamt. Jag liksom, jag, fast. ja, jag, jag fastnade också i eltemplet som stor. Det, det är det fanns minst jag är helt fast. Jag, jag har rännit överallt och letat som fan jag hittar inte vart jag ska. Det har helt det skillsen mig. Och nu är inte... va? Nu är helt, helt enkelt lite mer skillsen Ja, jag har en polare som klarade det också men Keke. Keke. Jag vill att vi ska prata om i roligare nu. Ja, men snart. Det, detta är liksom Nintendos heliga spel. talan. ingen tala. Uh... Men <skratt> vi, vi behöver kanske inte prata mer om det. för att det... Quest var egentligen 64. Och, jo, det var det väl. Det kom att det var det. Och DD, men, men inte för oss. Nej. Har ingen talan. Men vad, vad tycker du, Keki? Vad ska vi prata om nu? Jag nämnde the Smash Bros förut. Just det. Aha. Det är också är de mm. episka spelen. Det bästa är hela Smash Bros-serien nu, tycker jag. Ja. Uh, uh. uh, uh. Ja. Det var ju typ helt uh, nytt där sätt att spela, eftersom det var massa olika uh, Nintendo-karaktärer mot varandra från olika spel. Uh, det var askul när det kom Ja. ja, jag gillade det också. Och så spelar man ju alltid sån Link också. Mm. Jag spelar alltid och spelar alltid som Fox. Där ska jag ju ska jag, jag ska citera eh, Anders själv. Ja, right. de gjorde ju eh, Link till den jävla pussy i eh, Emily. Jag förmer mm. du, jag för mig du sagt exakt så Anders. Det, det, ja det har jag sagt. Det var för att jag tyckte han blev så jävla som att det var min favoritkaraktär i originalet och tycker han blev helt värdelös i i uppföljaren. Han blev ju sämre i Brawl. Mm. Det tycker jag han bli bättre ja. Nej, han var ju helt han var ju grym i ettan. Eller ja, till 64. Ja, sen var han grym i Millie också. Och den nu har gått sen så spelar man ju på i Brawl. Jag tycker han känns bättre i Brawl faktiskt. Ja, hade det är inte riktigt, starka attacker på 64. Det var, det var större, större med på var att melee. bomberna tyckte jag blev helt värdelösa i Millie. Ja. Så de, de stoppar ju nästan motståndarna I, i T64 och då, Jag vet inte, jag tyckte bara han blev allmänt Mycket segare och sämre Det var en helt annan spelsätt antagligen. Jag tänkte faktiskt inte på det så stor skillnad Mellan Mili och sista ja. fyra. På Link Du gickare tillräckligt Du gikade tillräckligt, inte tillräckligt Mycket helt enkelt Eller svarta om jag har mycket sällda bög För att bli mig Ja <laughs> Då kan okay, inte bara sluta prata sällan. Jag, jag sitter och pillar på en jävla Turtles-figur här. Och det är roligare än att höra. Vi ja. <laughs> Men nu har jag alltså pratat om Smash och vi pratar pratat om alla spel och shit. Violet Wars! Do oh, oh, a barrel roll! Do a barrel roll! Help me, Fox. Help me, blah, blah, blah. Thanks, Fox! <laughs> the barrel preser or twice Use the boost to chase. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> ah, det har jag, jag. Never give up. Trust your instincts. Dock var det väldigt kort. Man klarade ja. det ganska snabbt. Jo jo, men, man, men det finns ju massa olika vägar. Ja ah, ja, det är klart, men alltså det, det är så har man klarat ett spel en gång ja. helt håller ja, så här klart final Så blir det lite segerklara det igen. Fått alla medaljer. Man måste få alla medaljer på alla planeter liksom det, det måste man Man måste det ja. jag, har jag har en kompis som har ja, ja, ja. Uh, Alla medaljer förutom på en planet Jag har alla medaljer på alla svårskådor Men är det bara ett rykte Eller får man uh, att man kan gå på multiplayer då? Ja man får så då Kan man gå runt på multiplayer? Ja man springer omkring då <laughs> Så jag går omkring oh, som Peppy Och bara du är barrel Man har en bazooka då Och springer omkring så en del tyckte, trodde att uh, man uh, Lämnade Erving för första gången i Starflix Adventures Men det är ju helt fel Nej, och jag hade hört det här Men jag trodde bara att det var rykte Nej, det är inget rykte Det är så Det är man, lite episkt Man startskärm också Fast står bara flyttat på några gubbar Så alltså, Folk står nära Du vet är, Närmare som skärm, skärm liksom Så det är inte så stor skillnad ja, alltså, Det roliga var mina spelare Och så körde man mot Vad heter de Starhull? Nej Jo. jo. Och man liksom bara or oh, det var och så kommer den här grisen. Och han han var ju liksom han var ju med vad heter det Star eller vad heter det hans pappa? Han, ah. Ja, med honom och grejer så här. Och man liksom bara ah. Och så vill man liksom bara döda. Man blir liksom åh, ah. har adrenalin och så vill man döda döda döda. You can't beat me. I got a better ship. Precis. Man bara, Ah, du! Nej, du får du bort! Ah, Och så är det typ, Endros typ, har ju typ någon sån typ kusin eller typ brorson eller någonting också. Och han oh, typ... Och Andros! <laughs> enemy is my enemy! Tack till Andros! Vi är ju på ganska länge nu. Fast det är Leon också. Annoying bird, I'm the great Leon! Andros mm. take you down. Vi får mysa alla citat. Jag har spelat igen det hundra miljoner gånger. Jag om med det ändå. Ja, Emma Stark heter det? Men han... eh, låt oss ta det spelet som en avslutande del på vår podcast. Ja, det kan vi och göra. Vi tackar för oss och vi tackar högre för en gäst. Vi går in på dagens mm, tävling som igår. Dagens tävling och ingen ja. har svarat rätt än. Som sagt så drack jag en dryck igår och ingen har svarat rätt. Jag har fått skönstinga ja. som vatten, mjölk och urin, men ingen har gissat rätt än. Och den tävlingen gäller fortfarande så det är bara att fortsätta gissa. Om ni har gissat redan så kan jag ge er en chans till det, i så fall. Och det är ingen sån här konstig dryck, det är en väldigt vanligt dryck så ni borde kunna gissa rätt. Jag är bara fortsätter försöka. Ja, men vi tackar för oss och vi ja. tackar våra gäst. Ja, Tack och hej. Leve på stilen.